السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والطيب الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان لا اله الا الله و لي صالحين واشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين amma ba'd hivi leo ikiwa ni kikao ya pili katika mudarasa wa kitabu bahjatul kulubil abrara wa qurratu uyuni al-akhyar fi sharh jawami al-akhya' akbar cha mnachuoni abdurahman bin na hadithi ya kwanza Tuliachia kati katika darasa jana Hadithi ya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu Innamal a'malu bi niyyat. <clears throat> ya kwanza ni kuwa kila tendo yapasakuwa na nia au yafungamana na nia. Kwa hivyo Yajibu istishabu hathi niyya fi kulli fard min afradi a'mal wal aqwal yatakiwa niya hiyo iambatane na kitendo toka mwanzo mpaka kitendo kitamalizika niyya salihah khalisa lillahi tabaarak kwa ta'ala yatakiwa mja niyya hiyo iwe ni yenye kuambatana na kitendo mpaka mwisho kwa nini kama tulivyotaja jana kuwa ibilisi huwa hamwachi mja atamuandama mja aweza ingia katika tendo kwa nia nzuri ya kutaka khairi mukhlisha lillah walakin katikati kule huwa akazuka alifrit alayhilana na akawa ni mwenye kumtia wasiwasi wasi akawa ni mwenye kutaka kuibadilisha hiyo nia baada ya mja kuwa, alikuwa ni mwenye kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake wad dar al -akhira. ikawa katikati ya kitendo akawa ni mwenye kubadili na kughairi nia mja atakiwa asimame na kupigania hiyo ibada mujahidun biniyatihi, ili hiyo ibada na tendo hilo isiwe ni yenye kubatilika endapo huyu mja atakuwa ni mwenye kughairi nia yake na ikawa sio radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala tena kusudia mpaka kamaliza basi tendo hilo ni batili halitokubalika lakini kama atafanya mujahada kuwa anafanya mudafaa kuitoa au kutoa zile wasiwasi za ibilisi mpaka kamaliza ibada yake باذن الله atakuwa ni mujahid katika nia yake na matendo yake باذن الله atakuwa ni sahihi na hii ni katika sawarihul iman imani ya kisawasawa kwani ibilisi hakumwacha kumaanisha kuwa alikuwa katika njia ya sawa hii ni nukta ya kwanza ama nukta ya pili ni tutambue kuwa an-niyya yulhiku sawhibuhu bil -amil. mwenye nia pasina kutenda nia nzuri ya kutaka kufanya kheri basi nia hiyo huwa ni yenye kumfikisha na na wenye kutenda. kama kala tabarak wa ta'ala <clears throat> ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ketika surah an-nisa ambae atotoka nyumbani kwake muhajiran ila Allah wa rasuli kuania mauti ikampata njiani katikati ya safari faqad waqa'a ajruhu ala Allah basi huyu ujira wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala imetimia kuwa ni katika muhajiri nafisa bilillah amehamama kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika imekuja katika hadith sahih rawi Imam Tirmidhi fi Inna Allah tabaarakata kala qala hadithul qudsi man humma bihasanatin fa lam yamalha ya kataba Allah indahu hasanatan kamilah ambaye atataka kufanya jema kwa nia nzuri fa lam kisha kutokana na sababu miongoni mwa sababu hakuweza kulitenda lakini anayo nia nzuri ikatokea jambo likamzuia na kuitenda Katabaha Allahu, indahu hasanatan kamila Allah subhana wa taala atamuandikia wema kamili ya hilo walhasanatu biashri amthaliha na wema mmoja kuwa mtu atakufanya ama atalifanya ujira wake waanzia katika daraja ya kumi. andikiwa kumi moja kwa kumi. tendo moja wafanya huandikiwa wa kumi. wa inham biha wa amliha katabahu Allah ashrha sanat ila 700 dhif ila kathira katira na naendapo akanuia na akafikiwa kulitenda ibada basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuandikia 10 ila 700 na kama atakuwa ni muhsinan katika ibada yake akaifanya kwa uzuri daraja litakuwa zenye kupanda mpaka saba ila adafin katira au mjezimu subhanahu wa ta'ala mara nyingi zaidi ya vile adafin katira adafun mudafafa atakavyo allah subhanahu wa ta'ala hii ni mtu kuwa na wema ambokuwa wamemtangulia na hivyo kadhalika katika kuacha maasi wa manhamma bi falam katabahu kata Allah indehu hasanatan kamila ambaye atakuwa alinuia kufanya maasiya kisha ikatokea sababu ya kuliacha lillahi akaliacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katabahu indahu hasana basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuandikia jema moja wema moja kwa kuwa ameacha jambo hilo bila kwa hivyo nia kadhalika katika faida yake ni kuwa yule ambaye kuwa hato afikiwa kuweza kutekeleza ibada basi kwa nia yake atakuwa ni mwenye kulipwa Nukta ta tatu tukuhusiana na niyati asemwa Sheikh Ibrahim bin Nasir Saidi an-niyya fi al-umuri al ni katika mambo ambokuwa ni mubaha Na mambo kuwa ni ya kidunia. Mubah ni jambo ambaloakuwa halina thawabu ndani yake wala halina kosa ndani yake. Kama vile kula, kunywa, kulala, mambo ya kiada. Mtu azoea kufanya ama watu wote wanaifanya. Fa inna man qasada bikasbihi wa amalihi dunyawiyya waladia al-isti'ana tabidhalika ala al-qiyam bihaqqillah ambaye kwa mambo yake ya kiada kia atakuwa ni mwenye kukusudia naam haqqullah kuwezeshwa kutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala anakula anakunywa ili apate nguvu za kuweza kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala aenda kufanya kazi ili imwezeshe baadaye apate mali ya kuweza kujisitiri na kukimu maisha yake na mafukara kuangalia au mayatima au kutoa, kufanya ufadhili na kutoa zakat yeye kazi yake hiyo itakuwa ni katika alqurab ni katika matendo mema ambayo kuwa yanamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mfano katika maisha mtu ni muendesha Boda boda au tuktuk -tuk. hii ni kazi muislamu analifanya na sokuwa muislamu analifanya na wote wapata wateja ama wakakosa walakin mtu muumini lao atakuwa na nia nzuri katika kazi yake hii katika pilka kila yake kuzunguka akipata wateja kuwa senti ambazo kuwa mtazichuma kutokamana na kazi yangu hii ya leo basi itakuwa ina fungu za ibada ndani yake huyu katika kazi yake yuko katika ibada toka alipo rauka asubuhi mpaka jioni atakapoegesha gari lake na kufunga duka lake alikuwa katika ibada bi Allahi Allah tabarak wa taala hizi tatu kusiana na hadithi ya kwanza innamal amalu bi ama hadithi ya pili ya umu almu'minina aish radhiyallahu anha kuhusiana nayo Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu Fahuwa huwa raddun hi lafdh imeafikianwa juu yake baina ya ma'imma wawili al-Bukhari wa Muslimun muttafaqun alayhi na kisha kuna lafd nyingine man amila amalan laysa alayhi amruna Fahuwa raddun atakaifanya tendo pasina maamrisho na maagizo yetu fa huwa raddun basi atakuwa ni mwenye kurejeshwa au kurejeshewa Lafzi ya kwanza man ahdatha fi amri na hadha yahusiana na swala la bid'ah uzushi katika ibada na katika dini Nukta ya kwanza katika hiyo hadith huenda ikaulizo wa ni jambo watu wanli tamko lakini pengine uhakika wake nini nini bid'ah nini bida a? hamna tamko la kisheria ila lina taarifa yake na lina ufahamu wake sahihi ambokuwa imma kutokana na sheria imebainishwa au kwa kupitia wanachuoni ambao wamepewa ufahamu wa kitabu na sunna wakatoa taarifa sahihi ya jambo hilo bid'ah kutokamana na hii hadithi yenyewe tupata taarifa ya bid'ah tupata taarifa ya bid'ah kalla wa wasallam man ahdatha kwa hivyo bid'ah ni ihdathun ihdathun alhadath ni kitu ambacho kuwa ni geni. kwa hivyo bida ni kitu geni. Naam, fi amrina wahuwa huwa iwe ni kitu geni katika dini ma laysa minhu ambacho kuwa hakina mafungamano na usulu ad wala kawaid za kidini sio katika Qur'an wala katika sunna ni kile ambacho kuwa kimezuliwa ni kipya katika dini haina maamrisho wala usul na kawaid za kidini zina zinaafikiana nayo. Hini ni bid'ah. Ma'huditha fid-din minma laysa minhu biqasdi at-ta'abbud. Nukta ya 3 biqasdi at-ta'abbud. Ma'huditha fid-din minma laysa minhu biqasdi at-ta'abbud. كما قصديو يقعني عباده watu wanaifanya hii ni bid'ah hi taarifa wanachuoni wamechambua ataja alsheikh abdullah bin saleh al-usaimi hafidhahullah haldul bid'ah fi hadha alhadith bi arba'ati Bid'a katika hii hadithi imebainishwa kwa mambo manne. Jambo la kwanza anaha ihdathun ni uzushi, kitu geni. Kitu geni. Kinyume chake fala takunu ihyaun. Haiwi bid'a ni kuhuwisha. kitu kilichokuwa katika dini bali ni kitu geni. Ama kuhuisha ni tofauti na mtu kuzua mfano wa kuhuisha Umar Allahu anhu aliwakusanya watu nyuma ya imam mmoja Ubayb ni Ka'ab katika swala ya tarawe mara nyingi wengi ambokuo wataka kuwa katika dini kuna bida hutumia tukio hili la kuwa katika, katika dini ya juzu Alibtida watumia tukio hili kuwa Umar alikusanya watu nyuma ya imam kisha katika mazungumzo yake kasema ni matbidaa hadihi hili tukiliona je sula ya tarawe ilikuwa yaswaliwa nyuma ya imam mmoja mwanzo ilipokuwa ikiswaliwa tukiangalia katika tareekatu wapata ndiyo Faina inal nabi sallallahu alaihi wasallam usalla wa bi salatihi sahaba Masahaba katika masiku ya mwanzo ya Ramadhani waliswali nyuma yake Mtume صلى salama عليه وسلم walimpata akiswali wakajiunga naye siku ya kwanza Ingekuwa ni kosa toka hilo siku ange angewakataza Ikaja siku ya pili kakariri wakaswali nyuma yake Siku ya tatu lam yakruj ilayhim hakusimama kuswali hakusimama kuswali wakawa wamekusanyika pale nje wanamgoja walipona kuwa imechelewa ikawa waanza kutafuta njia ya kumuita Inkuja katika riwaya fahaswabu babao Wakawa wanalinga mlango wake au ile sitara kwa vijio ili kumtanaabisha kuwa watu hapa nje wamekusanyika falam ya khruj ilayhim hakutoka Baadaye akawaambia sababu sababu gani hakutoka. Alitambua kusanyikana kwao. Inni kashitu an yufradu alaikum. Mimi nilichelea na kuogopea. Isije ikafaradishwa. Kisha hamtoiweza swala ya tarawe Nani ambaye tayweza? Ikiwa ni fariza katika ramadhani. Kumi ya kwanza tu watu hua tayari washaipa mkono. Wakaondoka. 100 na 2, 100 kubakia wale ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikia. Hili tendo Mtume صلى الله عليه وسلم akiliacha mpaka akafae. Wajea Abubakar kadhalika haku hakuswali na watu. Wajea Umar yake nusu yake. Hakuwa ni mwenye kuswali. Kisha baadaye akasema kad dhahab aladhi, kana yukhsha ilile ambalo kuwa lilikuwa likiogopewa yani kufaradishwa lishoondoka fajama annas nas watu nyuma ya imam amerudisha asili kuwepo, kwa hivyo sio kitu geni sio kitu geni na akasema ni matbida hadhihi kwa kuwa kuna baadhi ya watu ambao hawakuwepo, hawakuepo zamazile ni wageni katika dini wakasema bid a, bid A akawarudi kwa kusema ni matbida hadhi mosema bid'ah nzuri ambayo kwa nimekifanya niima fiil madhin au ismu madhin kizuri hichi ambacho kwa nimekifanya haja kusudia kuzua katika dini ni katika sunna na mtume sallallahu alaihi wasallam ma amewakili masahaba ridwanullahi alaihim ajmain khususnya alarba'ah masahaba alkhulafa alarba'ah wa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa sunna kwa kwa mtume ametia qarar amepitisha kuwa hawa, wanayo suna. na wala hayezekani kivyo vyote, hawa wanne khususan, wazuwe katika dini baada ya mtume sallallahu alayhi wasallama kwa hivyo nukta ya kwanza katika taarifa bid'ah ihdakun kitu geni kabisa halipo nukta ya pili fid iwe ni katika dini dini al -ibada ai amali inyakarabu biha ila Allah la ad sio katika mambo ya kidunia sio katika mambo ya kidunia mara nyingine ikiwa katika mijadala au mazungumzo huenda ikatolewa hoja upande wa pili kuwa na nyinyi pia ni wazushi uzushi wenyu, mtumie maikrofoni msikitini mambo kama haya si jumbe feni naswaliya mazulia hazikuepo za mazile mpanda magari siku mbona mpandi farasi mambo ya akili ya mtu ambaye hataki kutumia akili kabisa atakabakia katika ushamba wake la maksudio ya albid'a ni fi din la fi dunia. bali Qur'an na Sunna imetuelekeza katika kunufaika na yale ambayo kwa Mzungu Subhana wa Taala ametufungulia katika maisha yetu watu wabobee katika ufundi wa yakhluqu ma tengezeni katika marekebu na na vifaa tofauti katika maisha yenu katika dini hili ni ya pili nukta ya tatu katika taarifa ya bila ihdaatun fi ddin nukta ya tatu bima laysa minhu bima minhu yani mtu akazua kitu kipya katika dini ambul kuwa laysa minhu haina maafikiano na nini la yarjiu ila usulihi wa kawaidihi wa makasidihi hairejelei jambo hilo katika asli ya usul za kidini wala katika misingi na kawaidi za kidini wala katika malengo makasid ya kidini mfano wa jambo ambalo kuwa lina makusudio au malengo ya kidini tadwinul ilm kuandika na kukusanya elimu kama vile katika vitabu tasnif na ulamao wamefanya shughuli hiyo baada ya mtume hakuwepo na vitabu zama hizo walakin baadaye katika hususan daula abbasia kulikuwepo na shughuli kubwa ya uandishi wa vitabu zikaandika vitabu tofauti tofauti na fununi tofauti tofauti kuwa hii ni fiqh hii ni hadithi hii ni, ni kadha na kadha haya yana malengo na dini katika kuhifadhi na kueneza elimu ya kisheria haipingani nayo lakini katika ya utasikia kuwa na mmefanya bida. vipi mmeandika ulumu mmfanya ikuwa ni nahu mmegawa Qur'an kuwa hivi ni fiqi ni tafsiri hivi ni kadha ni kadha katika zama za masahaba kuwepo na ilmu tafsir wala ilmu hadith wala walikuwa wakifunza hivyo hivyo yote yaonyesha kuwa watu hawotaki ilimu watu hawotaki elimu hii ni njia ya kufanya iwepesi kuifahamu dini na khususnya wanachoone walifanya hivyo kwa kuwa watu waliingia fid-dini afwajan al-ajam aajim walingia katika dini hawa sio kama masahaba mabokori walikuwa na ufasaha ambao kuwa mtume akisema wanafahamu wakaja watu yatakiwa wachukuliwe katika dini kihatua wafunzwe lugha wafunzwe wasa'ilul istinbat usulul fiqh wafunzwe kuwa hadith naam hii imepokiwa kutoka kwa mtume ni sahih, hili lina illa fulani ni dhaif na hii aya tafsiri yake ni kadha kwa kuwa hii kalima katika lugha ya Kiarabu tafsiri yake au masahaba mafasiri vile mtume amewafahamisha vile ikawa itagawanyizwa ulumu hizi katika vifungu vifungu iwe ni nyepesi kwa watu kuifahamu dini yao kwa hivyo ni jambo ambalo lina makasid ya kidini kwa hivyo ili jambo la tatu bima laysa minhu jambo ambalokuwa halipo katika katika dini ama jambo ambalokuwa lina mafungamano na dini kuiendesha dini wala haipingani na usul za kidini sio katika bid'a. kisha nukta ya nne ambokuwa ni muhimu sana katika kuarifisha bid'a. because bi kwa malengo ya kuwa ni ibada wengi ambokuwa wanafanya wanayoyafanya katika mambo mageni katika dini ambayo kuwa imethubutu juu yake kuwa lawaitwa bid'ah mara nyingi huwa kwao ni ibada huwa kwao ni ibada na hii ibada inaweza kuwa ala daraja asema Sheikh Saleh Al-Uthaimin kuwa katika daraja 2 ayyaf'alahu takarruban wa tadayyunan nayo kuwa hii ni kurba. Na hii ni dini na siyachi Hii ni dini najikurubisha nayo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa batilun wa mardudun. Atakuwa ni mwenye kurejeshewa ibada yake. Kwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam ya dhallahu bihi. wala haja ikariri jambo hilo. Au mara nyingine akataka kukwepa. Daraja pili ayaltazima kaunu ولولا لم يعمل به او ياي ameipitisha kuwa hii ni katika dini walakin haifany walakin haifany hii kadhalika ni bid'ah ambayo kwa arejeshewa kwa hivyo hii ni taarifa ya bid'ah hii hadith kisha kauluhu sallallahu yeyote ambaye kuwa atazua na katika lafdu ya pili man amila ni kuwa hizi matamshi mawili ya kwanza man ahdatha yahusiana na yule mwanzilishi hii imekuja khasa kwa yule mwanzilishi wa kitu katika dini huyo atakuwa ni mwenye kurejeshewa nae ee kadhalika atabeba mzigo na makosa ya wale ambao kwa amewapoteza bighairi ilmin atabeba kadhalika lihmilu awzarahum wa min awzar alladhina yudhillunahum bighairi ilm atabeba naye kadhalika mzigo wa wale ambao kwa wamefanya tendo hilo wakitakidi kuwa ni dini na kauli ya pili au lafzi ya pili man amila hili la wakusanya sasa ambaye ameanzisha na ambaye ambay, ambay, kuwa afanya Huenda mtu akasema si mimi ambaye nilianzisha ni fulani. Sawa, hukuanzisha wewe ngoja ya kwako. Kwa. Wa amila ambiwa wewe umfanya. Nyote mwaingia katika katika hukumu yule anayo hukumu khas kwa kuwa ndiye mwanzilishi kichwa kisha na nyinyi ambokuo mmefuatilia kadhalika mnayo hukumu. Matendo yenu yote yaruhishwa. Katika hii hadithi hii riwaya ya man amila amalan Laisa alayhi amruna kadhalika yakusanya mambo mawili Ya kusanya mambo mawili fihi raddun li minal min amal kuna matendo mawili au aina mbili ya matendo ambayo kuwa ni yenye kurejeshwa ya kwanza albida bida'ul muhdathatu ni bida' zilizo katika dini Fahuwa raddun Albida'u almuhdasatu bida, al bida zilizozuliwa katika dini fahuwa raddun man amila amalan muhdatha taqdiruhu fahuwa huwa raddun ambaye atafanya tendo ambalo kwa limezuliwa katika dini basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa haina ujira na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na pili almunkaratul waqi'at ni munkar na maasiya ambayo kwa watu watayafanya Man amila amala ليس لي امرنا maasiya Mwezungu Subhanahu wa Taala hako amrishayafanywe yeyote ambekuwa atafanya maasiya akidhania kuwa yeyeuko ku katika usawa basi maasiya yake itakuwa ya ni yenye kurejeshwa haitokubaliwa kutoka kwake kwa hivyo hapa tuarudishwa bid'ah zilizokusudiwa na kila aina ya maasiya ambokuwa mtu atafanya kisha nukta ya mwisho katika hii hadith ni hukmu ya matendo ambayo kuwa ya khalifiana na sheria iwe ni bid'ah au iwe ni maasiyah Fahuwa huwa raddun kauluhu raddun masdarun bimaana maf'ul ai mardud kalima raddun chenye kurejeshwa yani ni maf'ulun mardudun itakuwa ni chenye kurejeshwa wala haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala nukta ya mwisho kuhusiana na hadithi mbili hizi ambazo kuwa amezikusanya kwa mpigo mmoja mwanachuoni asha kabrahman bin nasir asidi as rahmatullahi ta'ala alayhi sola ni kuwa mtu atafanya vipi mpaka awe ni mukhlishan lillah nini afanye mtu ili awe mkhlisan Lillah Na nini mtu atafanya mpaka awe muafika lishar'i, mutabian linnabi sallallahu alayhi wasallama, awe ni mkhlisan katika nia yake na kisha tendo lake au matendo yake yawe ni yenye kuafikiana na sheria? Ah. Job. Naam, for Job. kujaribu. Bismillah nia njema Hiyo nia taipata vipi? Kila mmoja wetu ajiulize sasa hivi bila hiyo nia ambayo imezungumziwa na imetajwa, jinsi gani mimi nitaifanya kuwa nzuri? Kaifa urabbi nia nita vipi nia nzuri katika moyo wangu? Shetani haniachi. Eh? katofta ilmu naam basi na kurefusha kwa kupitia ilmu kwa kupitia ilmu qala <coughs> al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi babun al-ilmu kabla al-qauli wal-amal mlango Kusiana na ilimu kabla ya kauli yote kabla ya kauli yote mtu kusema wa amal na kabla ya tendo lolote mtu kufanya atangulize nini alilmu ilmu ndiyo ilaj ya jinsi gani utakuwa ni mukhlishan nia utaweza kuikuza vipi na kuidumisha na matendo kadhalika fikiani na sheria lazima utaftane na ilmu biha turafu urafu al, al amal wa biha turafu qadra al maamuli lahu kwa elimu utajua amali njema ni amali gani ya kujikurubisha nayo kwa Allah subhana wa Ta'ala na jinsi ya kufanywa. Walillahil hamdu hilo laelezo katika masomo ya kifeqhi. Kisha kwa elimu tu'rafu qadral maamuli lahu itakujulisha yule ambekuwa wamfanyia tendo hilo ni nani tuarifukabilahi tabarak wa taala kuarifisha, kusiana na Mola mlezi ambaye kwa kusimama kuswali kwa ajili yake watoa zaka kwa kutaka radhi zake huenda kutafuta ilmu kwa ajili yake na ibada zingine zote ilmu ndio ambokuo itakufungulia kumjua Allah subhanahu wa taala kisha ukawajua hawa viumbe wake Ambo kuwa hawastahiki kuelekezewa chochote katika ibada hiyo kuwa hawa ni duafa lahum naqsun wana upungufu kila upungufu wala hawastahiki chochote katika ibada yangu hii wala hawastahiki chochote katika hii ibada bil ilmi qala ibn al katika kuelezea babu al ilmu kabla al qawli wal amal qawla al imam al -bukari. asema arada bihi amekusudia Imamul Bukhari annal ilmu shartun fi sihhati alqawli wal al amal al Imamul Bukhari alipotia unwani hii alikusudia kuwa elimu ni sharti ipatikane katika qawlu sahihi na amalu sahihi katika matendo ambayo ni sahihi na katika maneno ambayo ni sahihi nia ni katika amal matendo ya moyoni yatakiwa isahihiishwe ko elimu yatakiwe sahihwe ko elimu arada an al ilma shartun elimu ni sharti yakusahihisha kaul na kusahihisha matendo falai utabarani illa bihi haiwi ni matendo mazuri ila ko elimu wala haiwi ni nia njema basi mtu kuitambua kwa elimu falai utabarani illa bihi fa huwa mutaqaddamun Elimu yatangulia nia na yatangulia matendo li'annahu musahhihu linniya almusahhihu lilamal kwa kuwa elimu ndiyo chenye kusahihisha nia ya mja ambayo kuwa ni yenye kusahihisha matendo ya mja mtu akawa na elimu basi atakunikusahihisha nia yake na atakaposahihisha nia basi atataka kadhalika matendo yake yasiharibike بالياوني متندو مزوري نعم حديثه قال رحمة الله تعالى عليه انت من نداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن او قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلمٌ أتى الحديث الثالث ناويني حديث أبي رقيّة تميم بن أوس الداري رضي الله عنه هو ketika masahaba alikuwa ni nasrani رضي الله عنه kuwa mtume صلى الله عليه وسلم asema ad nasiha dini nnasiha wa karara dalika nasiha nasiha قالوا لمن akaulizwa kwa nani kufanyiwana nasiha liman, kufanyi akajibu mtume kwa mambo matano lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li muslimina wa nukta ya kwanza katika hii qawlaka mtubi sallallahu alayhi wasallam ad-din an-nasiha Hii jumla imetengenezeka Kuwa matamshi mawili mubtada'un wa khabar majina mawili ya kwanza ni mubtada' yaitwa mubtada' ad-din na pili ni khabar al-mubtada' maelezo ya hilo jina jinabaloikuwa limetangulia utaji wake nayo ni dini ni nasiha dini ni nasiha na wanachuoni wa balagha inapokuja jumla ismiya jumla ambayo imefunguliwa na jina wala siyo kitendo sio fi'il wasema kuwa tadullu ala hasri alkhabari fil musamma tadullu ala iktisari alkhabari fil mubtada inapokuwa jumla ni ismiya mubtada wa khabar yamaanisha kuwa hiyo habari yafungamanishwa moja kwa moja na wala haitokani nayo lile jina ambaloikuwa limelitangulia takdiru addinu nasiha, nasiha ni kama vile mtu aseme madinu illa anasiha dini siyo ila nasiha kuna dini sicho choko kinginecho illa kuna nasihi nukta pili dini ni nini na nasiha nini? Addinu, ni nini ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala Umuman ni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-amru wa nahyu kila ambacho amekiamrisha na kila ambacho kwa amekikataza. Hii ni dini. Arabu, na kalima an-nasiha. Katika lugha ya Kiarabu yatukamana na herufi mbili, an-nun, herufi tatu, an-nun, was-sad ha Yukalafu fil Arabiya semwa nasiha wasema warabu nasaha al asalu nasaha al asala min ashmuh akivua asali kutoka katika ile nyumba ya nyuki Mshuma naam akaikamua huwa atakatoe kile kisafi ili aitumie warabu ansema kuwa nasaha al asal ametakasa na ku Toa, ili ile ambokuwa ni krim kizuri katika, katika nyumba ya, ya nyuki nasoha mafungamano yake na maelezo ya mtume au habari ya mtume aliposema dinu nasiha ni kuwa hii dini ni mtu kutakasa kila ambacho kwa ameamrishwa nacho awe ni mtakatifu ndani yake kila ambacho amekatazwa basi awe ametakasa kuwacha kwake kama ni amrin fa awe kuitenda awe ametakasa na katika kuwacha awe ametakasa hii hadith yaje kwa mapokeezi tofauti tofauti kuna mapokeezi ambayo kuwa mtume hajakariri kariri ad-dinu nasiha lakini hapo al-sheikh ta'ala ametaja riwaya ambayo imekaririwa hili hili tamko ad nasiha ad-dinu nasiha Addinu nasiha Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa jambo likiwa lina umuhimu lina uzito basi katika uslub bali katika uslub za fasaha na balagha basi hukariri kuli kulisema Addinu dinun nasiha ad -dinu nasiha ad nasiha wala shakka ikikaririwa jambo mtatanabahi kwa nini yakaririwa kisha hatuelezewi maelezo zaidi kuhusiana nayo ikawasha himma yao ya kutaka kujua na kuamsha ari ya kutaka kujua katika nyeo za maswahaba kutakasiwa kutakasiwa nani Kalu liman ya rasulullah atakasiwe nani hii dini kisha kataja lillahi wa likitabihi wa li rasulih muslimina wa amatihim mambo matano ama maelezo kuhusiana na lillah, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ni vipi huwa bimaarifatu tabarakata'ala haqa alma'rifa nukta kwanza ni kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika wa kumjua nayo na ni kwa kupitia alivyojeleza na kujaeifisha katika Qur'an na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama biasmaihi alhusna wa sifatihi alula ni umtambue allah subhanahu wa taala kwa majina yake mazuri na kwa sifa zake ambazo kuwa ni nzuri utapata kuwa ndani yake kuna utukufu na taadhima kuna utukufu na tadhima. na hilo litakusaidia katika nukta ya pili katika nasiha lillah na yoni kuwa Allah subhana wa ta'ala amekuamrisha na amekukataza utaadhimisha maamrisho na makatazo kwa hivyo nukta ya pili katika an-nasiha lillah amrahu wa ta'dhimu nahyahu ambapo mtu lau itamfikia kuwa hii ni amri ya Allah subhana wa ta'ala mja ambekuwa anamtambua Allah subhana wa ta'ala ki hakika basi huyu katika siri na katika alani hali yake haitobadilika atakuwa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika siri kama vile ambavyo na namwabudu katika udhahiri kuwa ni mwenye kugeuka geuka kuwa katika siri afanya mambo kinyume katika alani aji dhahirisha na mengineyo hasha wakalla atakuwa ni mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala swadikan atakuwa ni mkweli hii ni nukta ya pili katika nasiha lillah na nukta ya tatu katika nasiha lillah atafanya himma na bidii kuwavutia watu katika jambo hilo la kuwa munasi, munasihina au nasihina lillah wamjue Allah subhanahu wa ta'ala na wamtakasie ibada na kadhalika waeneze khairio atakuwa ni mwenye kulingania wenzake katika hilo wanasihatu lillah faida yake yamrejee huyu mja wala mwezingu subhanahu wa ta'ala hanufaiki wala hadhuriki نا شو شوت يا عبادي انكم لن تبلغوا بري فتبروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وكذلك كما انما هي اعمالكم احصا لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلمن الا نفسه نكون وكنسيق الله سبحانه الله سبحانه hanufaiki na matendo yenu yaheri wala hadhuriki na maasiya yoyote wali kitabih na kunasuhi kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni alquran ni vipi fadlan nukta ya kwanza bilimani bihi ni mtu kuiamini kuwa hii ni anatuteremshia kwa kupitia mtume wake kuiamini kitabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa hii ni kitabu ya Allah dalikal kitabu la raiba fi kitabu ya Allah haina shaka ndani yake wala hatashuku juu ya jambo hilo nukta ya kwanza nukta ya pili anasiiha li kitabi kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kujifunza nukta ya tatu an nasiha li al amal bima jaa fiha ni mtu atendee kazi yale maamrisho na yale makatazo ambayo yamo ndani yake al biha na nukta nne da'watinnas ilaika ni awalinganiye watu kadhalika wajifunze kitabu cha Allah na waizingatie amrisho yake na makatazo yake haya ni martaba nne ya an rasulihi likitabi Allah jambo la tatu li rasulih yafanana ya na nasiha likitabi yafanana na nasiha likitabi Nayo ni mtu kumwamini Mtume الله alayhi wasallam kuwa yeye ni rasulun haqqan mjumbe wa haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Naye ni khatamul anbiya wala nabii baada hu Yeye ndiye nabii wa mwenendo akimtume sallallahu alaihi wasallam bali amchukulie mtume kuwa ndiye kiongozi wake katika matendo yake kuwa atakuwa ni mwenye kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchukua kila ambacho kuwa amekuja nalo wala hatomfanya mwingine kuwa ndiye kiongozi wake na maana ya shahada tuanna anna Muhammad, rasulullah kuwa yeye atamfanya mtume kuwa ni rasulun yusaddaq wa la yukaththab mtume kuwa hakadhibishwi bali asadikishwa kila ambacho kuwa amelisema na mtu atalifanya jambo la tatu ama nne husiana na nasiha li rasulihi sallallahu alaihi sallama ni kuwa atakuwa ni mwenye kumtetea kwa kumpenda na kumtetea endapo atakuwa ni mwenye kudhalilishwa na asipenda au yule ambaye kwa atakuiharibu dini yake atakuwa ni mwenye kusimama na kubainisha usawa ambokuo amekuja nao mtume sallallahu alayhi wasallama hii ni nasiha lirasuli rasuli sallallahu alayhi wasallama kisha nasiha li immati muslimin aimmatul muslimin kama ilivyokuja katika aya wa atiiu واتي الرسول واولي الامر منكم اولي الامر منكم ائمه المسلمين ونحوهم و مبينشا سمع الامام القرطبي هم ني watu wawili العلماء والامراء ني ونحوهم ambao kuoijua sheria ya sio wanachuoni wa madai la wanachuoni wa kikweli. kama tulivyotaja katika darasa hii, au katika hii daura vikao vya kwanza alizungumziwa alimamu Shafi ni katika wanachuoni wa haki na kadhalika mkatajiwa kuhusiana na alimamu at ni katika wanachuoni wa haki Allah na kadhalika mkatajiwa kuhusiana na Sheikh Ibrahim bin Nasir Asidi katika zama zetu hizi ni wanachuoni wa kweli na haki rahmatullahi taala alehim jami'an kwa hivyo a'imma ulama kadhalika katika ma'imma a'imatu muslimin ulatul amri ni viongozi wao watawala wao watawala waingia ndani yake khalifa au mfalme au rais hawa ni katika nyanja za juu au watu ambao kwa yao chini yao mawaziri na maulati ambao manaibu zao au yeyote ambayokuwa hazingatiwa azingatiwa kuwa ni katika viongozi wa Uislamu katika jambo ambalokuwa la lahusiana na Waislamu. matalan awe ni mudir katika chuo yeye wilaya yake katika sehemu hiyo yazingatiwa kuhusiana na swala la ilmu. kuhusiana na swala la ilmu hawa takwa nasiha nasiha kwao ni vipi ni ataaunu mahum alalbiri birri wattaqwa kusaidiana nao katika wema na katika uchaji mungu katika wema na katika uchaji mungu wanachooni ni viongozi minbabi annahumubayyinuna Allahi hao ndio wenye kurejelewa katika kubainisha sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo endapo wanachuoni, watakuwa wamekuja na ufahamu sahih ya Qur'an na Sunna ya Mtume صلى الله عليه yatakiwa tuwe nao wala mtu asije na akili yake pasina ilmu na ila hali yeye hazingatikuwa ni wanachuoni. ni sisi tuwasikize wanachuoni wanayosema na wanayotubainisha na wanaotubainishia na kutuelezea kusiana na dini yetu hum wasailun alulama warathatul anbiya hawa ni warithi wa mitume alayhi wa wasallam yatakiwa waenziwe na waheshimiwe na wapewe hadhi yao katika jamii wakadhalika aima viongozi watawala katika tabaka na nyanja tofauti tofauti wanayo haki as-samu watua kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam inahu man yaish minkum fasayar akhlifan katira f'alaykum fa innahu man katika hadithi wa inta amara alaykum abdun habashiyyun f'alaykum bis-sam'i wat-ta'ah law atakuwa ni kiongozi wenu faliikum bis-sam'i basi haki yake juu ni nyinyi ni wenye kumsikia na toaa fi ghairi al na mueni wenye kumtii Pasina na ma'siyah kwa kisichokuwa ni ma'siyah mmtii huyu kiongozi wala msi, msiwe ni wenye kuvua bai a mikono yenu kutoka katika mkono wake Yaani muwe chini yake na wala msizue nam al khuruju alehi al alehi kama ilivyokuwa katika dola nyingi hususan za Kiislamu kuwa huyu kiongozi hatufai sasa tumuondoe Tumtoe na ila hali ishapitishwa ndiye kiongozi wa watu haifai watu wawe wataungana na fikra zao kinyume na mwafaka wao kuwa huyu ndiye kiongozi Hundi ya mtawala wetu watu wakafanya njama ya kisiri wakaja wakapindua serikali ikapelekea madhara makubwa kama ambavyo Yashuhudiwa katika nchi ambazo kuwa zimefanya na mapinduzi za watawala wao ikapelekea kuwa nchi ikakosa utulivu na amani na kila mahalifu akapata nafasi ya kufanya uhalifu wake haya yatakiwa yotaka maelezo marefu sana kuhusiana na ulama na kuhusiana na wa, viongozi na watawala wa watu waamatu muslimin ama watu ambokuwa sio watawala nao ni raia walosalia hawa kadhalika takiwana nasiha nasiha kwao ni kwa ufupi antuhibbalahum ma tuhibbu li nafika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li Ma yuhubbu linafsi Hatokuwa ni mtu mu'min kikamilifu mpaka au ni mwenye kumpendea mwenzake ndugu yake anachopendea nafsi yake Hii ni nasiha kwa raia wa kawaida ambokuo sio viongozi ambapo utakuwa ni mwenye kumtakia kila khairi na kumkinga kutokamana na shari Isimfikie almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa wakasalimika wenzake kutokamana na maafa ya ulimi wake hawa singeni, wala hawatukani nam, wala hawabezi kwa maneno wa yadihi wala hafanyi matendo ambayo kuwa ya na madhara kwao hakika bila shaka hizi hadith ambazo kuwa tumezichukua hadith tatu ni bahti atkulubi albrar ni kitulizo cha au mioyo ya watu wema wa kurati uyun alkhiyar na kitulizo kadhalika cha macho ya watu ambao kwa watakaheri mambo haya mtu akifahamu au umma nzima ukifahamu basi kutakuwaepo na utulivu katika ardhi basi na kurefusha billahi natakuwa ni mwenye kusimamia hapa والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا